Közéleti islem. Én vagyok az 500.000 a végén a hosszú tömött sornak, aminek az elején Londonban már porszívóznak, meg babysittelnek, meg mosogatnak. Ők állást találtak, én csak sorban állást, és életformám ez már. De ez a sor valahogy sokkal gyorsabb, mint a sor a menzán, és hamarabb jutsz előre, mint a szívtranszplantációs listán, mert hát szívet cseréljen, ki cserél. A számos bajom az országgal, az igazából számtalan. És nem csak az, hogy ez itt nem a felkelő napháza, hanem a lemenő napodúja, vagy hogy itt József K nevében a Ká a kurva. Még csak az se, hogy epikúrosz, itt nem epik. Mert itt minden elvérző ember egy idő után elvérző, és itt még szókratész is megalkuvó szókra kész. Itt csak a szőkenőnek van kenőpénze, a költőknek nincs költőpénze, és a tanulóknak nincs tanulópénze, csak diák de hát az viszont jó sok. Itt minden snowboardos, ordas, snob, de rég nem is ez a legborzasztóbb. Itt minden dilemma felesleges, hogy inkább a feleség, vagy inkább a feles. Itt az a kultúra, ami másol a betegségekre a túlkúra, vagyis valami, ami már nem kell. A fogyasztói kultúra pedig nekem az, hogy 5 kilót fogytam tavaly óta. És még csak nem is sporttal, pedig sportol az egész ország, csak hogy itt nálunk a mély repülés a legkedveltebb sportág. Kéne is lassan egy mély repülővilágbajnokság, világbajnokság, a vadéus stadionok már épülnek is hozzá. Sportszortak a szemünkbe is. Engem itt megnyugtat, hogy van halál az élet után, és ha az én telefonom nem is okos, de erényes, és tuti, hogy nem néz olyan bután, mint ahogy most én nézek. És nem az a baj, hogy itt a rózsameve Hoffman, hanem hogy nem tudom, miért vagyok ettől ilyen állapotban, végül is előre tudni fényűzés, hogy miből kell az emelt szintűzés mert mint itt kb. minden, működik ez a rendszer is emelt szinten. Minimum 12 pont már a bölcsisektől is kitelik, amit aztán pont leszarhat a politikai elit. Az a baj, hogy ők közveszélyesen nem munkakerülők, és uzsonna közben is törvényeket hoznak, pedig hoznának inkább uzsonnát és ennék meg a törvényt. Meg mondjuk a nyugdíj és a fizetés közül a pofont választanám. És amár nagyon unalmasak, néha csak föltűnik egy-egy új arc a politikában, vagy ha nem, akkor arra van az adónk, hogy abból a régi arcokkal plakátolják ki az utcákat, hogy na, ők rontották el az országot. Ezt egy kicsit didaktikusnak érzem, de mégsem a kortás plakátművészeti az érdem, hogy bár egy lelki új gazdag vagyok, és a poklok országa az enyém, mégsem megyek nyugatra el. Mert aki ezt átvészeli, az igazából nem vészel, csak átalakul. Úgyhogy kiállok inkább a sorból, és nem cserélek mégsem hazát, hanem itt csinálok inkább valami faszát, mondjuk elsőkörben körben kiegyenesítem a kaszát.